«Співай, як Жайвір!» Кажете ви, «Жайвір має своє гніздо, Жайвориху, пташат, Неосяжний дивоколо, а я...» «Що, синку?» Тому назвався корінь, Вже розуміючи, до чого гне зарослав. «А я, мов, сичу дуплі, Серце б'ється для кого? Сила грає в руках, навіщо? Пісня бронить у грудях, Кому її заспіваєш? Вітер понесе її вдаль, та й пропаде вона. Не тримайте мене, я йду. Зарислав круто повернувся і майже бігцем попростував вгору поміж заростями вікових дубів та беріз. Завжди гукнув батько, приваючись за ним. Куди, дурню? До Воронячого поля, туди, де наші вої б'ються. Не можу сидіти в болоті в таку пору. Збагніть мене, хоч гляну здалека, з могили, на душі полегшає. Корінь промовчав, наздогнав сина і, важко зітхаючи, чим чекував ззаду. А коли вибралися до могили і почали виходити на неї, винувато сказав, «Правда, синку твоя, не може дати тобі ні пари вірної, ні щастя. Що в дію? Дівчат поблизу нема, друзів для тебе теж відчукати годі в нашій пущі». Та не жалкуй за світом буйним, заклопотаним, що панує там в Городищах, то мара неволя. Збоку глянеш, ніби й веселощі, радощі, а опинишся там, ніби в багнюку скочиш. Потім вибратися б та ба, не сила, а тут воля, простір. Сині дивоколо, брат тобі, сонечко батько, зорі яснії сестриці. Хіба не так? Ех няньку. З докором озвався син. Тадже не за всіх диви так мислив. Бо лежив в краях далеких і в походах бачили царства великі, людей незліченну силу. Бачив, бачив, буркнув корінь, бодай того не бачити. І тепер, як присниться, серце мре. Не нюхав ти, чим пахне рабство. Не воля много лика в неї мотузочків не злічити. Не оттямишся, коли заплутаєшся, мов, муха у паутинні. — Дивися, дивися, — закричав Зарислав, сягнувши в архів'я могили. — Зійшлися! — Наче пелюга на обрі, — пробормотів корінь, затуляючись долоною від сонця. — Не пелюга, а військо, — схвильовано заперечив син. — З ворогом зійшлися наші вої. — Пролється крові невинної! — зітхнув корінь, кидаючи лантух на землю. Ну, і що тобі тут робити? Чого біг, мов навіжений? О, дивися, блищить щось серед курів. Мечі та списи, палко скрикнув Зарислав, махнувши рукою. Ех, мені б у ще небудь, почувши запальну розмову за кам'яного Бована, виглянула Мирося. Побачила юного хлопця і остовпіла. Вона ще ніколи не виділа такого пригарного парубка. На розпашилому від хвилюванні бронзовому обличчі, мов дві блакитні зорі, іскрилися очі. Під розхристаною вишиванкою перекочувалися тогі хвилі м'язів, бо й на русий чуб, ніби стигли сніп ячменю, звихрений грозовим вітром. О, перуне. прошепотіла дівчина, притуливши долоні до грудей. «Яр див з'явився на могилі а юнак, дивлячись удалич, аж підскакував, наче під ногами в нього був розпечений пісок. Хіба можна так безпорадно стояти, коли там герць кипить? «Щоденне люди десь тусають одне одного», — скпином сказав пастух. «Сюди не поспієш? Ех, не мудрий ти!» «Краще не мудра хоробрість, аніж розумна байдужість», — крикнув син. На всякого дурня, котрий захоче воювати, не настачиш своєї крівці. — Ось світовиде! — тим часом шепотіла Мирося, не зводючи залюбленого погляду з постаті юнака. — Татко боявся, щоб стріла мене якась не зачепила. Ось вона — стріла! Серце кольнула. Це він, мій царевич, із снів дівочих. — До себе гомониш! — поцікавився Боян чи хто прийшов, корінь, зачувши голоси, підступив до каменя,